God morgen og velkommen til Euronvester Det er onsdag den 17. maj og her til morgen starter vi med en historie om et dansk selskab, der får sin første dag på børsen i København i dag. Vi skal også høre om et bemærkelsesværdigt comeback for obligationer og en høring om kunstig intelligens i den amerikanske kongres. Du lytter til Euronvester morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Den nordjyske virksomhed ACTA får i dag debut på den københavnske fondsbørs. Dermed bliver Acetek det andet selskab i år, der går på børsen herhjemme via en ren børsnotering. Det sker efter biotech-selskabet Gubra brød noteringstørken i marts. Børsnoteringen i København bringer os tættere på danske investorer og styrker vores position i forhold til at levere på vores langsigtede ambitioner om vækst og værdiskabelse, lyder det fra administrerende direktør og stifter af ACTEC, André Slot Eriksen, i en meddelelse. Acitec ACTech producerer blandt andet vandkøling til gamingcomputere, og derudover producerer virksomheden også hardware til gaming-segmentet, blandt andet ret og pedaler til simulering af racerløb. Sideløbende med børsnotering i København vil ACTech-aktien blive handlet på børsen i Oslo, dog med henblik på en eventuelt afnotering i fremtiden, skriver Marketwire. For første gang siden 2019 har flertallet af de professionelle investorer nu en overvægt i obligationer frem for aktier. Det skriver børsen på baggrund af en månedlig rundspørge fra Bank of America, lavet blandt investorer verden over. Sidste gang undersøgelsen viste en overvægt hos obligationer var, da finanskrisen var på sit værste og aktierne i kulkelleren. Derfor er undersøgelsen også et tegn på, at investorerne er nervøse for den globale økonomi, økonomi mener i Bankinvest, Jacob Weylø. Dette service stinker bare af skepsis og usikkerhed i forhold til den globale økonomi, siger han til børsen. Tirsdag eftermiddag dansk tid tog medlemmer af det amerikanske senat hul på en officiel høring af den mand, der står bag gigantsuccesen, OpenAI. Sam Altman, der er administrerende direktør i OpenAI, som står bag fænomenet ChatGPT, var mødt op i et blåt jakkesæt, klar til at svare til på spørgsmål fra de amerikanske senatorer. Helt overordnet erklærede han sig enig i, at kunstig intelligens skal behandles med omtanke. Han gør også udtryk for en holdning om, at de forskellige landes regeringer bør regulere brugen af kunstig intelligens. Det skriver en række internationale medier, herunder The New York Times, BBC og The Guardian. Udover at snakke om behovet for regulering af kunstig intelligens, fortalte Altman også om de ambitioner, han har med den nye teknologi. Vi arbejder på at bygge værktøjer, der en dag kan hjælpe os med nye opfindelser og gøre noget ved nogle af menneskehedens største udfordringer. Herunder klimaforandringer og at finde en kur mod kraft, sagde han under høringen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne onsdag morgen. Husk, at du kan høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Vi er tilbage med en frisk episode på mandag. I mellemtiden kan du som altid følge nyhederne på EuroInvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.